Pista 29 Quarzit, rocă metamorfică alcătuită prin recristalizarea rocilor de cuarț, nisipuri, gresii, etc., folosită în construcții ceramică, metalurgie. Cuneiformă, scrierea unor popoare din Orientul Antic, în special asirieni, perși și mezii, cu litere în formă de cuie, de obicei săpate în piatră sau imprimate pe tăblițe de argilă. În franceză, cuneiform, în latină, cuneus, colț, forma. Quadratura cercului Problema care constă în găsirea unui pătrat care să aibă aceeași suprafață cu un cerc dat și a cărui latură să aibă un raport rațional cu raza cercului. Problema rămâne celebră, pusă încă din antichitate de matematicienii greci, nu poate fi rezolvată, după cum a demonstrat în 1882 Lindemann. În latină, quadrare a transforma în pătrat. Quadriga, car antic pe două roți, tras de patru cai înhămați unul lângă altul. În Roma antică era folosit la cortegiile triumfale și în întreceri la circ. În latină, quadriga. Daga, un fel de material de construcție primitiv format din bucăți de granit, argilă roșie și pământ folosit în sud-vestul Africii. Darabă, bucată fărâmă. Demotică, scriere, scriere cursivă simplificată folosită în vechiul Egipt. În franceză demotic, în greacă demos, înseamnă popor. Didahie, predică învățătură morală. În greacă, dedahi. Gebel, munte, în arabă Gebeliehi, beduini seminomați din peninsula Sinai. După unele surse, ei ar fi urma și unor coloniști aduși din Egipt și din nordul Dunării de către împăratul Iustinian, secolul al VI-lea, și care mai târziu au trecut la islamism. În arabă, Gebel, munte Dolerita, rocă vulcanică dură asemănătoare bazaltului Dolicocefal, cu craniul alungit din față către spate. În franceză și greacă, dolicos, lung, chefale, cap. Dorieni, populație care la venirea grecilor, circa 2000 înaintea erei noastre, era stabilită în Peloponez, insulele Egeene și coastele Asiei Mici. Locuitori ai Doridei, în sudul vechei Tesalii. Dracar, ambarcațiune normandă lungă cu prora și pupa ascuțite și curbate în sus, acționată în deosebi prin vâsle și prevăzută uneori cu o velă dreptunghiulară, din Scandinavă. Ecologie, știință care se ocupă cu studiul interacțiunii dintre organisme și mediul lor de viață. Ecologie, în franceză, oikos, în greacă, înseamnă casă și logos, știință. Ecumenic. Universal, investit cu autoritate extinsă asupra întregii biserici creștine. Eda, numele a două culegeri din vechea literatură nordică islandeză, Eda poetică atribuită lui Saemud, secolul al IX-lea până într-al XII-lea, și Eda în proză a lui Snorri Sturleson cu teme din mitologia nordică și legendele germanice. Edict Decret cu caracter normativ, dat de un monarh sau o autoritate bisericească. Eocen, epocă geologică cuprinsă în prima parte a perioadei paleogene și caracterizată, între altele, prin existența mamiferelor. În franceză, eosen, în greacă eos, înseamnă răsărit, cheinos, recent. Epigrafie, disciplină care se ocupă cu studiul inscripțiilor vechi. În franceză epigrafii, în greacă epi înseamnă peste, grafein, a scrie. heresiarch, conducătorul unei secte eretice, autor al unei scrieri care profesează o doctrină contrară dogmelor creștine. În franceză heresiarc. în greacă heresis, alegere, opțiune. Erg Regiune din Sahara acoperită cu dune de nisip întinse și mobile, din arabă. Escatologie. totalitatea concepțiilor religioase referitoare la soarta finală a lumii și a omului. În franceză, eschatologie, în greacă, escatos, ultimul, și logos, știință. Etimologie, studiul originii cuvintelor unei limbi și explicarea evoluției lor fonetice și semantice. Etnografie, știință care clasifică popoarele lumii, studiază compoziția, originea și răspândirea lor, de asemenea evoluția culturii lor, moravurile și particularitățile felului lor de viață, legăturile cultural-istorice reciproce. În franceză, etnografie, în greacă, etnos înseamnă popor, A scrie. Etologie, disciplină ce ține deopotrivă de zoologie și antropologie, și având ca obiect studiul obiceiurilor și comportamentului viețuitoarelor în funcție de condițiile geografice și evoluția istorică. În franceză, etologii, în greacă ethos, obiceiuri, logos, știință. Etruști, populație probabil originară din Asia Mică, care trăia în Toscana de astăzi, după ce a exercitat o puternică influență asupra Romei, a fost complet romanizată. Limba etruscă n-a fost decât în mică parte descifrată. Evangeliar. Carte bisericească cuprinzând cele patru Evanghelii. Exorcism. Practică magică având drept scop alungarea duhurilor rele prin descântece rugăciuni, formule magice, etc. Ezoteric. Privitor la doctrine sau ritualuri care nu pot fi înțelese decât de inițiați. Ascuns, secret, criptic. Falie Ruptura apărută în scoarța pământului ca urmare a mișcărilor tectonice, verticale, care desparte două grupuri de straturi. Filistini Populație antică, originară probabil din Creta, stabilită pe țărmul răsăritan al Mediteranei în orașele Gaza, Ascalon, Ashdod, Ekron și Gad. Finic Kurmal, Florin Denumirea unor monede de aur, mai târziu și de argint, care au circulat și la noi până în secolul al XIX-lea. Fog, ceață, în engleză. Freatică, apă, pânză de apă subterană aflată pe primul strat impermeabil de pe suprafața pământului și care alimentează izvoarele și fântânile, influențând proprietățile solului. Fregată, navă ușoară și rapidă, folosită în marina militară în acțiuni de recunoaștere și escortă. Frigieni, populație antică de origină pelască, locuind în centrul asii Mici, regatul lor cucerit în secolul al V-lea înaintea erei noastre de Cresus, regele Lidiei, a căzut rând pe rând sub ocupație persană, macedoneană și romană. Fungicid Substanță utilizată pentru combaterea ciupercilor vătămătoare Gabie, platformă orizontală fixată în vârful unui catarg Și folosită ca post de observație Iar la navele cu pânze ca loc de unde se manevrează parâmele Gabier, marinar care face serviciul de veche la Gabie Marinar specializat în manevrele navei Geniză, nișă firidă, de obicei mascată practicată în zidurile unor sinagogi și biserici și servind pentru păstrarea cărților religioase, obiectelor de cult, etc. Gentilic, care aparține gintei, grupului provenind dintr-un strămoș comun în societatea primitivă. Geofizică, știință care studiază structura și proprietățile fizice ale globului terestru. În franceză, geofizic, în greacă... G înseamnă pământ și fuzis natura. Geomagnetism, ramura a geofizicii care studiază magnetismul terestru. Gliptodon mamifer edental fosil din America, cu carapace osoasă măsurând până la 4 metri, în franceză gliptodon, în greacă gliptos înseamnă gravat și adus sau odontos dinte. Gorgan, movilă înălțată deasupra unui mormânt străvechi aparținând de obicei unui conducător. Este frecvent pe mormintele șcitice și prin influență la cele ale unor triburi dacice. Graben, porțiune scufundată a scoarței terestre, de forma alungită și marginită de falii paralele. Grifon, monstru mitologic cu corp de leu cu aripi, cap și ghiare de vulturi și cu urechi de cal. În franceză, grifon, în latină, grifus. Guano, îngrășământ bogat în fosfați și azotați, proveniți din acumularea unor excremente de păsări sau de lilieci de peșteră. Hagiu, titlul dat creștinilor sau musulmanilor care au efectuat un pelerinaj în locurile socotite sfinte de religiile respective. În limba turcă, haci, în greacă, hagios, sacru halo cerc luminos colorat care apare în anumite condiții atmosferice în jurul soarelui sau al lunii și care se datorește reflexiei și refracției luminii în cristalele de gheață aflate în atmosferă la mari înălțimi. Hamiți, grup de popoare din Nordul și Estul Africii, din grupul vorbind limbile hamitice răsăritene, fac parte etiopienii, galii și somalii, din cel al limbilor hamitice apusene, Berberii, Tuaregii, parte dintre marocani și grupuri din Algeria și Mauritania. Hegira, dată la care începe calendarul musulman, comemorând fuga lui Mahomed de la Mecca la Medina, 16 iulie 622, și începutul erei musulmane. Helenism, perioadă din Antichitate cuprinsă aproximativ între moartea lui Alexandru cel Mare, 323 înainte erei noastre și sfârșitul secolului I înainte erei noastre, în care cultura greacă a influențat puternic numeroase țări din răsăritul Mediteranei și Asia Mică. Heliade, cele trei fice ale Soarelui în mitologia greacă, preschimbate în plopi după moartea fratelui lor, Feton. Heliolatrie, adorarea Soarelui în religiile politeiste. Hematit, Oxid natural de fier foarte dur, de culoare roșie sau brună, cu luciu semimetalic. În franceză, hematit. În greacă, haima, sânge. Hemion, măgar sălbatic de mărimea catârului. O dinioară răspândit în Europa și Asia, se mai găsește azi în Mongolia și Tibet. Hidalgo, nobil spaniol. Hieratică. Scrierea vechilor egipteni cu hieroglife cursive și simplificate Hieroglifică Scrierea vechilor egipteni în care caracterele hieroglife reprezintă noțiunile prin figuri de ființe și obiecte, gravate și sculptate în temple, pe morminte și monumente publice, de asemenea pe papirusuri. Hitiți Populație de limbă indo-europeană care a pătruns în mileniul al doilea înaintea erei noastre în Asia Mică. Limba hitită păstrată în textele aflate pe aproape 10.000 de tăblițe de lut ars dezgropate la Bogaschioi, lângă Ankara, a fost descifrată de asiriologul ceh Hrozni. Hopi, grup amerindian din familia Utoastecă, Șoșone, locuind în nordul statului Arizona. Horoscop reprezentarea grafică a poziției stelelor cu ajutorul căreia astrologii pretind că pot prezice soarta cuiva în raport cu data și anul nașterii sale. Hrisov, act domnesc care servea ca titlu de proprietate, de privilegiu, etc. Haukstech, grup amerindian, probabil înrudit cu maiașii, locuind în nordul actualului stat mexican Veracruz și pe malurile râului Panuco. Hulke, Armă primitivă de lemn folosită de vechii maiași. Iard, măsură de lungime folosită în țările anglosaxone, valorând circa 91,41 cm. Un iard are trei picioare. 1700 de iarzi formează o milă. Ibis, Treschiornis, etiopica, pasăre asemănătoare cu barza din regiunile tropicale ale Africii răsăritene. Egiptenii o venereau, deoarece apărea odată cu reversarea Nilului și distrugea șerpii. Iconografie, studiul operelor plastice privitoare la un anumit subiect sau dintr-o anumită lucrare, totalitatea ilustrațiilor reprezentând portrete dintr-un manuscris, o carte, etc. În franceză, iconografii. în greacă, eicon înseamnă imagine, grafein a scrie. Ideografică, scriere în care fiecare caracter, ideogramă, reprezintă un cuvânt, o idee Ieromonah, călugăr cu funcție de preot Ignam, plantă din familia discoreaceelor, cultivată în regiunile calde pentru tubercul ei bogați în amidon Ihtiozaur, reptilă fosilă, marină, uriașă, cu corpul semănând cu alpeștilor în greacă, ichtus înseamnă pește sau ros, șopârlă. Ilir, populație indo-europeană așezată în zona fostei Iugoslavii și Albaniei de astăzi. Iluminism, mișcare de noire culturală desfășurată mai ales în apusul Europei în secolele al XVII-XVIII, îndreptată împotriva scolasticei rigide medievale și militând pentru răspândirea luminii în mase. Impresiune litografică Expresie prin care se desemnează în paleontologie animalele sau plantele fosile conservate prin imprimare într-o rocă de piatră, de obicei calcar. Incunabul Tipăritură care datează de la începutul artei tipografice. Infolio Format de carte în care fiecare foaie tipărită este îndoită mai în două, formând deci patru pagini. In situ, la fața locului, în sculptură, se spune despre materialul lucrat la locul unde a fost găsit, fără deplasarea ulterioară a operei realizate. În latină in și situs înseamnă așezare, poziție. Interpolare, adăugarea unor cuvinte sau fraze, din greșeală, din ignoranță sau din reacredință, în textul unui manuscris, unui act, unei cărți Ați ascultat Enigmele leterei de Horia Matei A citit Sofica Scarlat, februarie 1998